Розділ восьмий. Долина совісті. «Що з вами?» – злякався видавець. «Ні, я трохи занедужав», – сказав Влад. «Видавець закусив губу. Але зустрічі вже анонсовані. Я не збираюся скасовувати зустрічі. Інша річ, що важко бути черівним, коли так болить голова. Тиск?» – припустив видавець. «Отруєння? Чи ви просто хильнули зайвину?» І ще один запідозрив у мені алкоголіка. Похмуро подумав Влад. Колись він ніколи не зустрічався ні з якими читачами. Колись він взагалі не з'являвся на людях, як якийсь там письменник. Він сам собі боявся зізнатися, як хвилюється і як не хоче осуромитися. Уранці за ним по готелю прийшла машина. Влад сів поруч з водієм і вже на третій хвилині шляху його почало млоїти. Він майже до кінця розкрив вікно, глибоко дихав і намагався відвернутися. Нудота ледь-ледь поступилася позиціями, але зникати й не думала. Читачі будуть засмучені подумав Влад, і сам собі здивувався. Виявляється, можна не тільки говорити крізь зуби, деякі примудряються крізь зуби думати. У перші же книгарні його почастували кавою з коньяком. полегшало. Коли Влад сів нарешті за низький столик на тлі стелажів, суцив заставлених пригодами Гран-Грема, коли подивився прямо перед собою, в очах зарябіло від осіб і фізіономії. У вухах задзвеніло, він зрозумів, що зустріч доведеться проводити видавцеві та ще ганчірковому і кластому грему, дбайливо всадженому на стосик книг. У машині дорогою до наступної книгарні видавець довго мовчав. «Мда», – сказав він нарешті, коли дорога добігла кінця. Не припускав, кривно. Влад тільки скривився. Голова його, здавалося, наповнена була розплавленим свинцем. Знову випали кави з коньяком, але владу не стало краще. Отримуючи на обличчі посмішку, як еквілібріст утримує на носі картковий будиночок він вийшов до шанувальників позашлюбного троля. Його запитали, коли він почав писати, потім поцікавилися, чи багато отримують письменники, потім запитали, є чи в нього родина. І цієї миті він відчув себе корчам, що вирвалося із затісної шкарлупи. Він раптом побачив, що на вулиці сонячно, і магазин просторий, і народу зібралося сила селенне. Він побачив обличчя, зокрема, дитячі, побачив усміхнену, Червонощоку жінку, котра запитала про початок творчого шляху, того пацана, який переймався письменницькими доходами, і жінку в окулярах, яка питала про... Влад ледве стримувався, щоб не роззявити рота. Анжела, добряче змінена у білявій короткій перуці, у темних окулярах на все обличчя, незворушно чекала відповіді. «Позашлюбний не така вже й погана родина», сказав Влад після непристойно тривалої паузи. «Щмовірно, він доводиться мені сином. А якщо чесно, я ціную самотність і дуже не люблю, коли на неї зазіхають. Анжела посміхнулася, наче нічого не сталося. Владикої смиті навіть подумав, що помилився, що це інша жінка, що йому ввижається Анжела, як до того ввижалася Ганна. Потім у Юрбі охочих отримати автограф, його взяли за лікоть. Він озирнувся. Але біла перука вже відпливала геть. Анжела йшла, якщо, звісно, це була вона. Прокляття. Подумав лад майже злякано. Та ж вона навіть стане. Господи, вона знайшла його. Це так просто. Лишень проглянути газету книжкові новини. Це так просто знайти людину, особливо якщо ця людина – письменник на розкрутці. Скоріше назад. До колишнього статусу, коли його вважали чиїмось псевдонімом. Усі розмови по телефону, ця інформація поштою, гроші по перерахунку. Це було набагато краще, сказав видавець здивовано. Просто разюче. Що? Я про зустріч. Це було значно пристойніше. «Ви комусь говорили, де я живу? запитав лад, помовчавши. Видавець звів брови. Ні, а що? Що ви маєте на увазі? Усю ніч він просидів за комп'ютером. Гран Грем, мужній троль, вивів дею і філософа з лігва страхоїдів, але вже на другий день стало ясно, що той, хто йде слідом, не тільки не відстав, але навіть скоротив відрив, і довелося наддати і ще трохи і мандрівці майже вибилися із сил, коли попереду з'явилися вежі міста жаб. Уранці влад зрозумів, що зовсім не хоче спати. Обидві зустрічі з щитачами, заплановані на сьогодні, закінчилися на годину-півтори пізніше, ніж намічалося. Питання не вщухали. Чарівність і дотепність шановного автора викликали у публіки захват. В обох магазинах був моментально розкуплений тижневий запас пригод Грангрема, тож видавець уже нічого не говорив, а тільки мружився, як ситий кіт. Влад постійно чекав, що Анжела з'явиться в готелі, але вона не приходила. Чи він міг помилитися? 10 числа, провівши останні дві зустрічі, скориставшись гарним настроєм видавцям, Влад затіяв із ним доволі рішучу розмову, результатом якої стало право автора на особисте життя. На найближчі півроку Влад був вільний від будь-яких публічних акцій, проте складено було спеціальне доповнення до угоди. На, полі, на своєму Влад розпрощався, сів у машину, і тільки його і бачили. Якийсь час він колесив містом, впізнаючи і не впізнаючи знайомі місця. Припаркувався на стоянці перед театральним інститутом. Раніше тут не було ніякої стоянки. Побродив парком, де вони з мамою свого часу пересиділи по черзі на всіх лавочках. І парк, і лави залишилися майже без змін. Чверть години провів перед будинком, де раніше жила Ганна з батьками. Будинок постарів на колишньому гананому балконі іржавів якийсь велосипед. Незнайомі жінки вигулювали незнайомих, галасливих дітей. Влад завів мотор і поїхав геть із міста. Біжімо. Ми повинні вирватися на міську стіну раніше, ніж сонце зійде на обрій. Якщо ми спізнимося, нашу шкуру натягнуть на барабани. Жаби не пробачають тих, хто не схожий на них. Заграва від столичних вогнів довго висіла в дзеркалі заднього огляду, але зрештою згасла і вона. Влад не бачив, як вони вперше зустрілися. Влад, на превеликий жаль, не був усеведючим і всюди сущим. І коли ввечері Ганну перехопив біля виходу довгий, наче шпилька соломоволосий парубійко, Влад відразу ж зрозумів, що Ганна вже знайома з ним. І що познайомилися вони нещодавно. Вони йшли вулицею пліч-опліч, не торкаючись одне одного і майже не розмовляючи. А на відстані ста кроків за ними тягся, як запізніла тінь Влад. Паніки поки не було, було тільки сум'яття. Цей довготелесій був такий самий, як усі попередні залицяльники, і все-таки він був зовсім інший. Ті попередні були дратівною перешкодою, а Славик був суперником, і влад зрозумів це раніше, ніж довідався його ім'я. При марі з останнього ряду йому студентові фантомові, йому дурнику, вартувало лише вийти з тіні, тільки поговорити з Ганною, лиш трапитися їй на дорозі чи й зачепити ненароком, тільки пристроїтися рядком, а потім зникнути на тиждень. А тоді повернутися і зняти з гілки готовий плід. І нехай хоч тисяча славики веде з нею темною вулицею плечо-плеч, не наважуючись узяти за руку. Він сидів на краю фонтану і дивився на брудно-бежевих голубів, що билися за останню крихту його печива. Можна було кинути навчання і знову поїхати світ за очі, але це означало відмовитися від насилу завойованих позицій, знову скотитися з крижаних сходів, якими уже пройдено кілька сходинок. Можна було залишитися і бути свідком гананого кохання. Ще можна було б помилитися. Бо гана людина глибока і непередбачувана. Якщо її зацікавив Славик, це ще не означає, що їхні стосунки переростуть у щось серйозне. Пам'ятаєш? Хоча ні, ти не пам'ятаєш, напевне. Тобі було тоді не до мене. Ти просто перестала зауважувати мене в аудиторії. І моїй відсутності не могла помітити теж. Знаєш, тепер мені здається, що наш університет я маю на увазі і будинок і розпорядок занять спеціально був влаштований для того, щоб ти мене не бачила. Усі ці величезні площі, заплутані коридори, аудиторії на кілька сот людей, усі ці потоки, натовп, штовханина, нескінченні зали. У всякому разі, я його університет бачив саме таким я не любив його. Ті, у яких я вчився раніше, були якимись затішними, напевно, тому що в них було по кілька корпусів, а цей був однією циклопічною спорудою, холодною, сірою. І з брудними вбиральнями, з якимись нескінченними коридорами, переходами, сходами підвалами. Термітник. І ж я ні на секунду не вірив, що працюватиму за спеціальністю. Я просто ховався в ньому, як перед цим переховувався ще в декількох навчальних закладах. І не тільки від армії, але й трішки від життя. Знаєш, мені щороку доводилося переводитися в новий університет. Це було важко. Не знаю вже, за кого мене мали. втітися мені було легко. Але через ці постійні переходи я не впевнений був, що зможу захистити диплом. Дуже дивно. Спогади про два останні роки в університеті світлі. Я майже вдячний. Насамперед тобі. А тоді? Тоді ти була щаслива, бо закохалася. Перший по-справжньому. У людину гідну тебе. Друзяк, це були чорні дні мого життя. Дні, коли я остаточно тебе втратив. Мокрий сніг обліпив дерева. Ліхтарі горіли через один. Білі і жовто-гарячі кіні покарлючених гілок розмазувалися в тумані, вносили нове правило в мудру гру світла і темряви. Влад ішов, відчуваючи, як просідає під ногами сіро-синя сире. Анджела шукатиме його, тепер напевно. Як би він, Влад, чинив на Анджеленому місці. По-перше, повернувся б до вже знайомого будинку, скориставшись казочкою про забуту шпильку. Виявивши, що будинок порожній хазяїн у від'їзді, зв'язався б із видавцем. Усі ці роз'їзди коштують грошей, але Анжела, як видно, людина забезпечена. Звідки? Не наше собаче діло. Далі. Зв'язався б із видавцем, назвався б кореспондентом солідної газети, котрий бажає взяти інтерв'ю в письменника Палія. Видавець розвів би руками, у крайньому разі попросив би прийти через півроку, тому що письменник Палій напружено працює і вимагав його не турбувати. А потім, може, передзвонив би владу на мобільник. А фігушки? Бо у цій дірі, куди Влад не зусиль запхався, мобільник не працює. Видавцеві приємним голосом повідомлять, що абонент недоступний, але він не перейматиметься, бо хоч Влад і має славу оригінала, але договір тепер не порушував жодного разу, навіть у дрібницях. Як Анжела чинитиме потім? А це вже залежить від того, наскільки міцно вона встигла приклеїтися. Влад багато разів зауважував, що різні люди реагують на нього по-різному. Що більше внутрішньорухлива людина... То вона сприйнятливіша і нервовіша, то, скоріш, вона ризикує прив'язатися, і навпаки. Та хоч там як, Анжелі доведеться змиритися з тим, що Влад недосяжний. Через місяць перехворівши, вона втратить охоту бачитися з ним. Навпаки, їй стане соромно за свою нестриманість. І тоді Влад зможе спокійно повертатися додому. Але, на жаль, не раніше. Знобило. напевно, через тумане вогкість. Та ще безсонна ніч. У орендованій ним кімнаті не відкривалася квартирка, і всю ніч він перевертався з боку на бік, від духоти. І ще тому, що пригадувалася Ганна. Чому саме зараз? Чому стільки років він був спокійний, спогади були світлі, він писав Ганні привітні, ретельно вивірені вітання до свят. Цікавився здоров'ям дітей, кар'єрою Славика. Чому тепер, коли треба сісти і заглибитися в роботу, чому тепер повертаються ті дні, начебто тикають сухими гарячими носами, гарячково? Він вистежив їхній перший поцілунок. Він не був сюди сушим і савідаючим, але шукачем став майстерним, це факт. Чому він вирішив, що поцілунок був першим? Нічому. Він це бачив. У темному завулку на четвертому поверсі, за далеко від битовки, де прибиральниці зберігали відра і щітки, за гіпсовим погруддям якогось письменника, що раніше стояв у вестибюлі, а тепер був засланий на гору і приречений на забуття. У курному і неромантичному місці Славик уперше цілувався з Ганною, а Влад їх вистежив. Славик був боязкий, цілковитий тюхтій. Славик був дуже ніжний. Ганна спершу злякано вчепилася йому в плечі, потім примружила очі. Тоді Влад піддав ногою дерев'яне крісло без ніжки, що колись стояло в актовому залі, а тепер перетворилося на мотлох і чекало списання. Сцена вийшла, як у кінокомедії. Крісло загриміло, закохані в розтіч, тільки затупотіло наприкінці довгого коридору. А Влад розвернувся і пішов у портилежний бік. Добре, що сходів було двоє. Того ж вечора він познайомився на дискотеці з невельмою вродливою, але сміливою і томливою дівчиною. І за два дні вже гостював у неї в гуртожитку у якогось технікуму. А вранці йому стало так соромно, що він утік як заєць, І ще довго в нього закладало вуха від самого спогаду. Потім він написав Ганні листа. Уперше за кілька місяців. Мені снилося, що сонце продали у рабство, великому соняшникові край дороги, що сонце відтепер поневолене і прямує скорячі з поглядові сліпого соняшникового обличчя. А якщо набрякнуть над світом хмари і сонце не зможе знайти прогалини, щоб побачити обличчя володаря, чорного віночку з листя, сонце помре. Лікар був молодий, нервовий і амбіційний. Він місяць тому заступив старшого колегу на посаді завідувача медпункту єдиного лікаря на ціле селище, тож тепер був педіатром, хірургом, терапевтом і гінекологом в одній особі. Аж 30 днів йому вдавалося успішно доводити свою компетентність, і от лиха година принесла цього приїжджа, котрий здумав хворіти саме тут, спеціально, щоб дошкуляти людині, яка тільки но зробила перший крок у професію. «А ви певні, що не їли грибів? консервів Чи такі їли?» – Влад хитнув головою. Від цього руху біль зметнувся, як скляна хвиля з білою пінєвою на маківці. «А ви впевнені, що вас не пригощали недоброякісним спиртним, саморобною горілкою?» Влада не хотілося відповідати, вкотре щось пояснювати. Йому взагалі перехотілося рухатися, говорити, дивитися. Він приплющив повіки. «Приїзжий!» – голосно говорив лікар у масивну трубку старого телефону. «Так, гостре отруєння, так, чекаю!» – вели б. Байдуже, думав Влад дивлячись у стелю лікарняної машини, що підстрибувала на вибоях. Лікарі, медсестри, контакти протягом декількох днів, можливо, тижнів. Що з ним таке дідько-хопи? Може, амбіційний лікар має рацію, і він щось таке з'їв або випив? Страва йому готувала господиня будинку, де він тиждень орендував кімнату. Чистенька з вигляду жінка. А хто його знає, чим вона його нагодувала? Цієї миті мобільник забутий до часу в кишені владової куртки Затювши близькість міста, раптом вибухнув тоненькою механічною мелодією. Хлопець санітар, котрий супроводжував владове тіло, здригнувся. Владна силу дотягся до телефону. Скривившись від нудоти, підніс трубку до вуха. Слухаю Ало. сказав далекий жіночий голос. Нарешті телефон жалібно пискнув. Остаточно розрадилася давно незаряджувана батарея, і розмова перервалася. Його нездужання затяглося на тиждень. На щастя, найгірші підозри лікарів не підтвердилися і ніякого ботулізму у влада не виявилося. Вже на п'ятий день йому поліпшило, а на сьомий він відчув у собі сили, аби зникнути. Двоє сусідів по палаті, третій на щастя швидко виписався, дві медсестри, які чергували через день, і палатний лікар, який шість разів навідував влада на шести обходах, принаймні п'ятеро вже ходили під неміцними покипутами і ризикувати влад не хотів. Він зі скандалом виписався, слабкий як мокра муха. Як виявилося, до селища, де залишилися владова машина, комп'ютер і Гран не ходить ніякий автобус. І довелося викласти рештки готівки водієві вантажівки, щоб підвіз. Гран Грема не поцупили, Чомусь влад найбільше побоювався за ганчаркового троля. Комп'ютер був цілий цілісінький, зате в машині розбили бічне скло і витягли магнітофон. Сусідські хлопці, сказала господиня. Їй було незручно. Вона почувалася винною за неприємності пожильця, тому відразу ж повернула владу гроші за три непрожиті ним дні. Влад не розбирався, що там і як. Закинув речі до авто і рушив. Зі швидкістю повзання краплини меду по склу. На найближчій заправці довелося віддати все до копійки за бензин і аби як заклеєне вікно. Влад мріяв дотягтися до великого міста, зняти з рахунку гроші і упасти нарешті на ліжко, хорошому готельному номері. Друзяко, я не можу бути з тобою поруч. Найбільше на світі я хочу бути з тобою, але я не можу. Це було підло, розумієш? Я вже вбив одну людину, мого друга. Я як сірчана кислота, що полюбила синицю, миленьку пташину з чорними уважними очима. Я ненавиджу твого Славика. Я краще тебе розумію, ніж він. Я гідніший. Але я сірчана кислота, що любить синицю. Крім тебе, у мене немає співрозмовників і ніколи не буде. Навіщо тільки я пішла з дому, плакала Дея. Дурепа я, дурепа, так мені треба, нехай я вмру в цій рівнині, буде мені наука на всеньке життя. Грангрем хотів сказати, що саме бочування на краю долини совісті марне і небезпечне заняття. Він уже ристолив рута, але останньої хвилини передумав і змовчав. Слова Деї не мали великого значення. Це були найбільш ніж слова струшування сухого, гарячого повітря. Замить дея знову була задоволена собою. Її совість – ледача болонка на шворці, тому в деї, на відміну від двох її супутників, є непоганий шанс перетнути долину без втрат. «Що нас очікує Греме?» – стурбовано запитав філософ. «Ви часто запитуєте себе, чи правильно ми вчинили. Іноді придумуєте собі неіснуючу провину. Пробормотів Гран Грем замість відповіді. І з кожною мислячою істотою трапляється – Повільно промовив філософ. Ні, не з кожною, – заперечив Гран Грем. Тобто, тільки абсолютно безсовісна, спокійна і самовпевнена людина може перетнути долину совісті. Якийсь час філософ розглядав заслане хмарою небо над Гремовою головою. Зазвичай у казках трапляється інакше. Тільки добрий, хоробрий, співчутливий, на жаль, – сказав Грем. Третя книга «Пригод позашлюбного труля» Рухалася нестерпно важко, на відміну від перших двох. Чи вина у цьому хвороба, відразу після отруєння на влада, насілася ще й жорстка застуда? Чи важко перенесена пригода з Анжелу чи спогади про Ганну, але троль із супутниками частенько загрузали, ніби в сиропі? Говорили ні про що і діяли непереконливо. Владу раз по раз доводилося присаджувати їх, повертати на вихідну позицію, величезними шматками викидати і переписувати вже готовий, здавалося б, текст. Провештавшись кілька тижнів по готелях, досі застуджений, млявий, хворий, він повернувся нарешті додому. Поштова скринька була розкрита і безсовісно вичищена, а до хвіртки липкою стрічкою хтось приклеїв записку. Але мокрі сніхі відлоги майже цілком змили чорнило, і розібрати, хто і що саме від влада хотів, було неможливо. Про всяк випадок він передзвонив до літагенської контори. Так усе йде за планом. Перший варіант кіносценарію готовий, рукопис перейшлють із кур'єром, тому цього тижня панові палію не слід нікуди зникати. Так, згідно з видавничими даними, планується збільшити наклади, так преса працює, як і було задумано, несподіванок не виникло. Кореспонденти не виключено, що хтось із них виявлятиме ініціативу, однак домашню адресу пана палія утаємничено, як і домовлялися. Наступного ранку влад вистежив листоношу і, супереч звичці, завів із ним розмову. Поцікавився, чи не залишав він на воротях записку, приклеєну липкою стрічкою. Листаноша доволі грубо заявив, що, по-перше, стежити за вмістом скриньки не його обов'язок. По-друге, коли їдеш надовго, варто залишати на пошті заяву. І по-третні ніякої записки він не залишав. А хто залишав, не має жодного уявлення. Влад повернувся додому. Побрів до ванної, поліз шафу, щоб витягти свіжий рушник. Рука натрапила на незнайомий предмет. Розявивши від несподіванки рота, Влад витяг із шавки прозору пластмасову сумочку, заповнену шампунями, бальзамами, іншими косметико-гігієнічними жіночими штучками. Ну, звісно, це є та шпилька, за якою поверталася Анжела. Що все-таки було в тій записці, перетвореній за кілька тижнів негоди, у покритий патьоками клаптик? Настрій Влада, і так не надто веселковий, зіпсувався ще більше. Він заліз під душ і довго стояв, ворушучи губами під гарячим дощем. Намагався думати про троля. І на що лишення пішла з дому, плакала дея. Дурепа я, дурепа, так мені й треба. Ось умру на цій рівнині. Буде мені наука на життя. Гран-Реми хотів би її втішити, але не знав чим. Тобто можна було, звичайно, сказати, що з помічних трьох дея найреальніший кандидат на виживання у долині совісті. Бо навіть самобичування не більш ніж примха, а вже за хвилину, вона знову повеселіше і заспокоїться. Навряд чи така розрада сподобалася б деї, тому троль мовчав. Що нас очікує Греме? стурбовано запитав філософ. Долина совісті. Неохоче пояснив Грем. Тобі доводилося там бувати? Ні. Інакше це було б помітно. Ви, принаймні, напевно, звернули увагу. Каліство якесь особливе клеймо? Чому той, хто перетнув долину совісті, відрізняється від решти? Не обов'язково відрізняється. Сказав Гран Грем іще неохотіше. Дехто є таким вже з народженням. Що ти хочеш сказати? Тільки абсолютно безсовісна, спокійна і самовпевнена людина може перетнути долину совісті, мовив Грем. Тому що там, у долині, як би це ліпше пояснити, якщо людина здатна відчувати свою провину, коли формально вона і не винна зовсім, ця провина матеріалізується в долині совісті. Якщо хоч раз у житті вам доводилося відчувати свою провину перед бездомним собакою, Наприклад, у долині собака цей обов'язково з'явиться і накинеться на вас. Ось так. Якийсь час філософ розглядав заслане хмарою небо над Гремовою головою. Зазвичай у казках все відбувається інакше. Тільки добрий душею, хоробрий, здатний співчувати, на жаль, кинув Грем. Задзвонив телефон. Влад відірвався від комп'ютера. Простягнув руку до слуховки. «Ало! Доброго дня!» – чим намував жіночий голос і Влад подумав, що це, напевно, кур'єр, котрий везе йому рукопис сценарію. «Добрий день. Вас турбує одна ваша знайома», сказав голос дуже офіційно. «Повірте, я в жодному разі не стала бавна докучати, але я залишила у вашому будинку дуже важливу для мене річ. Коли я можу забрати її?» Кутики Владови Гу поповзли вниз та кріско, наче рот стягло клеєм. «Анджело?» перепитав він по хвилині напевно, паузі. «Важлива річ – це шампунь?» «Ні». Заперечила трубка так холодно, що у влада ледве не вкрилося паморозю вухо. ухо. «Ідеться про сумочку. Це подарунок. То коли я можу забрати свою річ?» «Сумочка», – типу повторив Влад. «Шампунь можете залишити собі», – дозволила слухавка глумливо. «Дякую. Влад щосили намагався бути чемним. Записка на воротях ваша робота?» «Так», – сказала трубка тоном королеви. «Я повернулася відразу ж, що й не виявила пропажу, але вас уже не було». А на зустріч з читачами вона, певно, прийшла, аби попросити свою сумочку», – подумав Влад вгідливо. І відразу здригнувся від вкрай неприємної, але поки дуже примарної думки. «Ось що», – кинув рішуче, – «ви можете приїжджати хоч зараз. Я залишу вашу сумочку на поштовій скринці. Просто простягнете руку і заберете, навіть якщо мене не буде вдома». «Дуже грешно, дякую», – повідомила слухавка. І Влад раптом зрозумів, що задумка змусила його внутрішньо напружитися хвилину тому. Зважаючи на логіку подій, Анжела вже перегоріла, розірвала, виниклі булопута. Тому і при смертельній загрозі у пошуках золотого зливка вона не повинна телефонувати владові, котрий вигнав її з будинку, наче кішку, причому кішку-драну. Чи ця дешева пластмасова сумка на блискавці справді настільки її дорога? Трубка давно попискувала короткими гудками, а влад сидів, втупившись у екран, де чимчікував дилиною совісті гран-грем з товаришами. Вона поводилася так, ніби дражнить пута. Немає нічого гіршого – прив'язатися перегоріти, а потім прив'язатися знову. Це болісно. Це майже, напевно, смертельно. Багато років тому, прощаючись із Дімкою, влад іще не знав цього. Якщо відкрити нижню шухляду столу і припідняти одночасно всі папери, що там накопичилися, на дні віднайдеться чорно-біла фотографія, майже не пожовкла від часу. Випускники спускаються шкільними сходами щоб з примовками окупувати автобус. От лише не висовуватиме влад шухляди і не вирушитиме папери. Зараз він устане, загорне в газети чужу пластикову сумочку, віднесе на подвір'я і покладе зверху на поштову скриньку. І все. На цьому історія з Анжелою знайде нарешті остаточний фінал. Сподіваюся, більше вона нічого не забула. Промовив лату голос. Утеча за вікном про сигнали в автомобіль. Пане, палій вам пакет. Рукопець доручення фільму. Пане палі, ви вдома? Влад вийшов на ганок. Хлопець, років 18-й, стояв біля воріт, розмахуючи великим конвертом, а за його спиною ффиркав маленький кур'єрський фургон. Розпішіться тут. Хлопець шльопнув відомість на теплий капот. Владу взяв простягнену ручку, схилився над аркушиком у пошуках галочок підказок. Його вхопили за лікуть. Влад обернувся. Замість кур'єра поруч стояла жінка в об'ємній рудій шубі. «Можу я отримати свою сумку?» – Влад обернувся до хлопця. Кур'єр радісно посміхнувся. «А я підкину вашу знайому. Зараз же такі дороги?» Здається, він чекав на похвалу. Влад перевів погляд на Анжелу. Майнула млява думка. Чому він повинен перейматися життям і здоров'ям цієї баби? Зрештою, якщо вона стане надміру надокучливою, можна й поліцію викликати. А коли вона навіть помре, чому Влада повинна це турбувати?» Влад свідок, він зробив усе можливе, його совість чиста. Так, долину совісті Влад не перетнув би й до половини. «Можу я отримати свою сумку», – холодно повторила Анжела. Влад розвернувся і пішов до будинку, що закричав кур'єр, ну, звісно, адже Влад не розписався про отримання конверта. Він повернувся, поставив свій підпис. Знову пішов до будинку, взяв у вітальні з предзеркальної тумби сумку з лазневими причандалами і знову вийшов у двір. Стримався, щоб не запустити сумочкою в Анжелу, і, не відводячи погляду, простягнув їй забуту річ. Має надію, ми більше не побачимося. Отут вона посміхнулася чарівно і водночас жорст. У цій посмішці було і подвійне, і потрійне дно. У влада сам собою підтягся малонедоребр да живіт. «Певна річ», – запевнила Анжела. Рушила до машини. Кур'єр уже сидів за кермом. Взявши за дверцята, жінка обернулася до влади. До речі, як ви почуваєтеся? Подейкують, наче хворіли. Хто це таке каже? перепитав Влад, відчуваючи, як затерпають від холоду щоки. Вона не знітилася. Я намагалася розшукати вас через видавця, і він сказав мені Він нічого вам не говорив. Рубанув лад пошепки. Що ви взяли, що я хворів? Вона знизала плечима, відчинила дверцята. Стійте. гаркнув лад. Дверцята гупнули. Влад стрибнув уперед і перепинив машині дорогу. Хлопець-кур'єр, судячи з усього, вже зрозумів, наскільки помилився, підвізши фатальну пані. «Га!» – розумно запитав він, визирнувши у привідкрите вікно. «Нехай ваша супутниця вийде», – попросив Влад. Ми ще не договорили. Анжела, котра зручно вмастилася на сидінні поруч з водієм, підняла і опустила вкриті хутром плечі. Влад рвонув дверцята. Анжела зробила спробу замкнути їх, але було пізно. На кілька слів сказав Влад, важко дихаючи. «З якого дива?» – холодно запитала Анжела. «Я повернула собі свою річ. Зачиняйте дверцята». «Чому це ви вирішили, що я хворів?» «Хіба ні?» – перепитала вона роздратовано. Влад випустив дверцята, і Анжела миттю замкнула їх зсередини. Хлопець завів машину, і фургон невдовзі зник. Влад довго стояв біля воріт і дивився слід машині. Свіжий сніг засипав, згладжував ребристі сліди коліс на білому шляху. Каєпське перечуття. Сценарій йому не сподобався. Занадто прямолінійно, у багатьох місцях спрощено, зведено до коміксу. Влад сів писати великого листа сценаристам, дописав до половини і кинув, вирішивши, що особистої зустрічі все одно не уникнути. Він з'їздив на пошту і нарешті вкинув у скриньку листа до Ганни, який тягав у кишені ось уже кілька тижнів. Поцікавився кореспонденцією до запитання однак листів на його ім'я не надходило. Повернувшись додому, влад за комп'ютер, однак тролі з супутниками так місно загрузили на пістопах до долини совісті, що витягти їх без переробки всього останнього розділу не було жодного шансу. Влад видобув із сараю лижі, натер їхні підошви смердючою мазю для м'якого снігу, натяг комбінезон і понісся цілиною, раз у раз провалюючись по кісточки і пихаючи, як парова машина. Через дві години навколо будинку з'явилася чудова торова належня, а червоний спітнілий Влад придумав сюжет для оповідання про те, як двоє братів-хлопчаків загубили взимку ключі від квартири, а мама повернеться тільки ввечері, і вони, боячись покаранням, тупцюють під будинком злі один на одного. І ось старший, очікуючи вечора, створює світ із планетами, сонцем і людьми, а молодший стає у цьому світі злим духом, руйнівником, дияволом. Коли смеркло, Влад прийняв гарячий душ і вицмолив півпляшки пляшки коньяку, і заснув ні про що не думаючи. А днів за два він уперше відчув судоми в скронях, і збрюкав собі про нову застуду, тож з'їв на ніч аспірину. Уранці на зміну судомом прийшов біль, до якого додалися відчуття задухи, туга і слабкість. Усе вже чудово зрозумівши, він ще довго блукав по будинку з дурноватою посмішкою, заглядав у зеркала і говорив своєму блідому відображенню. Та ніж. Не може бути. Чи страшно було Дімкові вмирати? Вмирати, знаючи, що міг би вижити, якби поруч був Влад. Чи кликав він Влада? Чи просив лікарів, аби до нього привели друга однокласника? І що лікарі при цьому думали? Списували намарення? Влад згадував руду шубу, холодні оцінювальні очі і цю посмішку. Посмішку, після якої загалом усе вже було зрозуміло, не вартувало й труду петляти довкіл будинку на лижах по липкому снігу. Ні, Влад так зацідив кулаком по столі, що гран Грем злетів із кришки комп'ютера, а рука на мить заніміла. Не може бути. Відкиля, Значить, нічого не значить. Хоча багато чого пояснює. Усе, що робила ця жінка, було грамотною кампанією з прив'язування. Вона знала про природу пут аж ніяк не менше за влада. Чого вона домагалася? Чого домагалося, те, зрештою, відбулося. Влад розсміявся. Він усе реготав і реготав. Він хотів би побачити Анжелине обличчя тієї хвилини, коли вона зрозуміє. Затиленька в дверний дзвінок. Усе ще підхихікуючи, Влад пішов відчиняти. Удар. Чарівна жінка на порозі. Простягнені назустріч руки, ніжний дотик долонь. Тепла весняна злива. Сонячний промінь, на що ці миттєво зникли біль, спокій і радість. Ось виявляється, як це виглядає зсередини. Ось що відчувала Іза, зустрічаючись з ним після декількох днів розлуки. Жінка відсахнулася. Спершу в її очах майнуло умиротворення, розійшлися хворобливі зморшки на чолі, потім вона довго дивилася на влада. Наче він був затлілим мерцем, котрий щойно вибрався з-під її ліжка. Заходь. Кинув сухо. Тепер, коли ейфорія відступила, він бачив перед собою не фею-рятівницю, він бачив заклопотану бліду стерву. «Що ти ще забула? Капсі носовик?» Вона дивилася, ну не соромся. «Лівчик! Гудзичок! пошукай, що ти забула. Мій будинок до твоїх послуг. Давай до роботи!» Вона мовчала. «Дивна річ!» – сказав лад сам до себе. «Неймовірно! Унікальний збіг! Неможливий випадок! Чому ж мені так хочеться плюнути тобі в обличчя, колего?» «Ми бачимося останнє, прошепотіла вона ледь чутно. «Зараз я поїду, а ти залишишся! Шукатимеш мене нитимеш, болюватимеш, репетуватимеш від болю! Битимешся чолом об стінку!» «Кликатимеш мене?» Він посміхнувся. «Ти так добре знаєш, що відбувається з тими, кого ти кинула? Ти вже проробляла подібне? Ти прив'язувала до себе людей спеціально? Чоловіків, заможних, правда?» «Ти корчитимешся? Звиватимешся? Тобі буде здаватися, ніби твоє тіло рвуть на частини, що тебе заживо їдять хробаки?» «Ти теж», – сказав він без посмішки. «Усе це чекає і на тебе». «А я витримаю», – процідила вона крізь зуби. «Тим ліпше». Він устав, казав рукою на двері. Бувай. З Богом, Парасю. Це я писав листа, мовив Влад. Квітень – це я. Я здогадалася, відповіла Ганна по невеликій паузі. Я знав, що ти здогадалася. Уже складено було останній іспит. І Влад отримав уже свій вільний диплом. А Ганна, він знав, знайшла роботу в рідному місці в якійсь газеті. І на неї навіть надіслали іменну заявку. Уже відомий був день ганеного і Славчиного весілля. Уже багато чого було відомо. За шість годин по обіді небо набуло незвичного золотаво-фіолетового відтінку, звідки ляз голоси, музика, попискували ластівки. «А я давно здогадалася», – повторила Ганна пошипки. «А я давно знав, що ти здогадалася». Хтось гукнув Ганну, але вона не озирнулася. «Ти ж не думаєш, що я божевільний?» – сказав Влад. «Ні», – повільно мовила Ганна. І запитала по паузі. «Ти невиліковно хворий?» «Напевне так», – кивнув Влад. «Тобто як це у будь-якому напрямку?» – запитала жінка у віконці каси. «Конкретно, на який вам рейс?» Влад на підняв голову. Туга, що охопила його, була наче вечір. З першу хвилини неспокою після заходу. Потім сутінки. Потім повільно накочує непроглядна темінь. Зараз Влад вступав у сутінки. Будь-який рух давався через неможу, через опір, через глухий біль. Розклад рейсів займав величезну стіну навпроти. Влад примружився. Якби він міг ткнути пальцем у це жовто-зелене простирадло, вибрати було б значно легше. Але для цієї безпрограшної операції у Влада були надто короткі руки. «Який наступний рейс?» – запитав він у жінки у виконці. «Байдуже. Куди?» Вона не здивувалася. Покосувала на невидимий владу монітор. Рейс 220. Остлен. Ви впевнені, що у вас є віза? Ні, який не потребує. Візи. Уточнив Влад. 607 майськ. За чверть години. Вас влаштовує? Влад розрахувався. Сутінки всередині все густішали. Тож він боявся, що не зуміє сісти в літак. Реєстрація почнеться тільки за дві години. Він змусив себе відвести машину на платну стоянку. У дзеркалі заднього огляду відбивалося сіре, важке, ніби вилити з асфальту обличчя з квадратною щелепою. Хлопчина, котрий брав гроші за стоянку, глипнув на дивного клієнта з побоюванням. На годиннику було 14.05. Він тупо затяг від'їзд. Спершу не міг дозвонитися до видавця, потім застряг у пробці. Тоді треба пообідати, сказав сам собі. І повів себе неслухняне, сповнене болем тілом, через скляні двері до ресторану. Його не дило від погляду на їжу, але він змусив себе підживитися тарілкою теплого бульйону з овочевими кубиками. На диво значно полегшало, і Влад знайшов у собі сили перетнути площу, присісти за столик кав'ярні настільки ж дорогої, як і екзотичної. До початку реєстрації залишилася година. Влад замовив філіжанку найміснішої кави з найкращим коньяком. Що буде там у майську? Неважливо він ніколи там не бував раніше, ніхто його не знає. Він зніме номеру у готелі, вивісить на двері табличку «Не турбувати». Можливо, на якусь мить він завагається, і йому захочеться повернутися до Анжели, але вже не зможе. Потім, коли його знайдуть, оце переполох буде. Його відвезуть до лікарні. Там ризикуватимуть здоров'ям декілька доглядальниць і медсестер. Але чи час думати про медсестер, коли засає власне життя? Влад міцніше стіпив зуби. Відпив із майже спорожнілої вже філіжанки. У рот набилася кавова гуща. І Влад взявся жувати її, відчуваючи, як хрумтять на зубах неподрібнені шматочки коричневих зерен. Запискотів у кишені телефон. Влад автоматично простяг руку. Здригнувся. Забрав. Тепер усі, хто сидів за сусідніми столиками, дивилися на Влада. Напевно тому, що телефон пищав надто довго. Треба було витягти його і відключити до бісової мами. А ще ліпше викинути. Викинути. Влад гмикнув. Телефон не стихав. А раптом це видавець. Мляво подумав Влад, чудово усвідомлюючи, що бреше сам собі. Це не видавець, це дзвонить смерть. Ти корчитимешся, звиватимешся, тобі здаватиметься, ніби твоє тіло рвуть на частини, і тебе заживо їдять хробаки. Зліст додала йому сили, і Влад таки витяг телефон з кишені. Номер, що висвітився, ні про що йому не говорив. Ало, це не він сказав. Це хтось інший натис кнопку відповіді і дотяг слухавку до вуха. Я вмираю. – сказала трубка. – Змилуйся! Влад мовчав. – Де ти? – шепотіла слухавка. – Будь ласка, змило серця. – Ти сама, – сказав він. – Пощади! – Ти сама це зробила. – Пощаб! Слухавка скрикнула, як від хворобливого удару. – Влад, та я у тебе під... Бу... під двери. під Він на тис відбій. Відразу стало дуже тихо. Люди за сусідніми столиками... Ошатні, доглянуті люди, котрі вирушали хто на курорт, хто у справах за кордон, беззвично відкривали роти. Вони запитували один одного, чи не час викликати швидку допомогу до цієї дивної людини, який, звісно ж, дуже зле, досить подивитися на його обличчя. Влад сховав мертвий телефон і підвівся за столу. Літак на майск вилетів вчасно, хвилина в хвилину.